Чула в собі нелюдську потужну силу, так, чула, була свідома своєї сили, а проте стримувала у собі хід до руйнування, до негайного порахунку з стрижаком. Іще мій час Богданчику не настав, іще Богданчику налюбися досхочу своєї Оксанки, і іще напийся солодкого меду, бо... бо тебе, чоловічко, таке чекає». Я ще, якщо сказати правду, і сама не уявляю достеменно, що очікує цього чоловіка, мого ворога. Котрогось іншого вечора? Ні, вже панувала глупа ніч, що кропила росою молодий стрижаків у садок і старезну грушу, посаджену ще Богдановим дідом. Глупа, отже, ніч наслала на братишани турми снігів глибоких і чистих мокриниці. У люстрах яких купався місяць. Люди потопилися у солодких снах, худоби на встояння хремегаючи постогнувала тяжко, і навіть колгоспні коні оті вічні сухоребрі стахановці, що звикли дрімати стоячи, розляглися блаженно на витовченому за фермою пасовищі. Спала вся земля: хати, дерева, трави, птахи, паркани, спали вулиці. А в рові, коли сільської чайної похропували механь та горлат Олекса, заприсяжені пияки. і тільки баба Анелька, у якій вже раз обернулася вороною і не спускала недремного ока з ясного відчиненого вікна. На цей раз це було вікно письменницького кабінету Богданової робітні. Звісно, що в світлиці, заставленій аж по підстелю книжками на стелажах, на перший погляд нічого такого особливого, щоб зацікавило Анельку, не відбувалося. Це, прицінь, не супружня спальня. Але Анелька не могла відірватися від навсі ж відчиненого вікна, хоч попервах була в неї думка полетіти додому. Велика лампа на столі огорталася сяйвом Богдана Стрижака. Він у білій сороці із засуканими рукавами, розкуйовжений, горбився над друкарською машинкою Видавалося анельці, що письменник влізав із головою, з руками і ногами у свою машинку, яка несамовито, квапно торохкотіла під його пальцями Інколи машинка затиналася Письменник відкидав на спинку стільця голову і куйов, її, немов вишукував густій кучмі, враз загублену думку чи слово якесь, чи нуту, і таки врешті з губу знаходив, і знову завзято кидався до машинки. Богдан Стрижак писав нову книжку. Це було Анельці зрозуміло, вона тільки дивувалася, чому письменник не помічає і не відчуває, що за його плечима вже давно стоїть Оксанка. Стоїть, може, з самого вечора, і не знати, чи вона стереже чоловікове натхнення, чи присутністю своєю насилає на нього натхнення. У блакитному халатику, за розпущеною косою, що розсипалося по плечах, вона була схожа на ангела. Анелька саморуч придумала це порівняння і сама з нього мовчки посмішковувалася. Болюдонький, який із тієї зеленопужної вчительки ангел. Молодиця певно очікує хлопа для постелі. Чекає його, не дочекається, поки врешті їй не надокучило. Вона поклала обидві руки йому на плечі і поцілувала в патлату селезну. «Як мені гарно пишеться, коли ти поруч». Я працював би отак цілу ніч, сказав Богдан голосно, і це почула Анелька. Ти таки мій ангел, правда? А я цілу ніч буду отут стояти за твоїми плечима. І цілу ніч. Ні, ціле життя хотіла б бути для тебе потрібною, добре? Відповіла Оксана. Письменник поцілував долоньки дружини, а баба Анелька, мов би прострелена наскрізь палкими цілунками, шугнула пріч старої груші і вже вдома поволі приходила до тями. Ні, нема більше в мені моці витерплювати і плекати в собі, ростити жадання злої помсти. Вже воно дозріло. Мушу сповнити призначення, яким собі нарокувала, бо вже і літани ті, та й часи настали інакші, не мої. Та й, здається, вода потекла на мій млин. Маю тебе, Богданцю, в руках. Цілий світ... Тобі вмістився в жоні твоїй молоденькій в Оксанці. Я ж візьму тай світ твій ясний застелю пітьмою. І стане тобі життя немиле, і зсохнешся ти за жоною, зіп'єшся, підеш манівцями, берегом.